Вчувши таке пенелопа, зіскочила радісно з ліжка. Няню стару обняла, і не ховаючи сліз на повіках, і промовляючи словом до неї, звернулася крилатим. «Люба, матуся, як щиро ти правду мені розказала, і справді додому, як мовила, ти, чоловік мій, вернувся? Як же тоді сам один?» «На стілько женихів безсоромних міг би він руку підняти, тож завжди їх тут цілий натовп!» Відповідь мовила їй тоді няня стара Евріклея. «Цього не знаю, не бачила, тільки убиваних стогін чула сама». У збудованих міцно покоях сиділи, ми перелякані, двері на засуві щільно замкнувши, поки з моєї кімнати мене телемах не покликав. Син твій послав його батько, мене тою ж миттю покликать. Я Одіссея в Господі знайшла, він стояв над тілами вбитих, круг нього вони на долівці утоптаній твердо всюди валялись. «Ти... Все це, побачивши, з серцем раділа б, кров'ю і брудом забризканий, був він налево подібний. Зараз всі разом лежать вони біля дверей на подвір'ї купою. Тим-то великий вогонь розпалив, обкурити дім наш пригарний. Мене ж до тебе послав він покликать. Швидше бо йди, щоб до милого серця обом вам нарешті радість прийшла, бо надто багато ви горя зазнали. Нині, бо справді, збулись таки давні твої сподівання. Ось і живий, і здоровий до вогнища він повернувся, і дома тебе, і сина знайшов. Завдали йому лиха тут женихи, та помстився на них він у власній господь. Мовить, озвавшись до неї, тоді Пенелопа розумна. Люба матусю, не час іще надто радіти й хвалитись. Знаєш сама, ти, який він удоміцім був би жаданий всім, особливо ж мені і сину, що ми породили. Тільки не дуже те все вірогідне, що ти розказала. Мабуть то хтось із богів. Повбивав женихів гордопишних в гніві на злі їх учинки, та їхню пиху нестерпиму. Не шанували нікого вони із людей земнородних, хто б не зайшов до них злидень, який чи людина статечна. От зазохувалість таку, і прийшлося їм зле. Одісей же шлях до Ахеї згубив, поворотний, і сам тесь загинув. Відповідь їй тоді мовила няня стара Евріклея, що за слова крізь зубів огорожу проскочили в тебе. Тут чоловік твій, до вогнища він повернувся, а ти й досі вірений меш, яке недовірливе серце у тебе. Отже, ознаку тобі я скажу, яку легко впізнати». Шрам на нозі, йде кабан колись іклими білими вдарив. Мила я ноги йому, і, побачивши шрам, тоді хотіла зразу ж сказати. Та рота рукою мені затулив він і не дозволив сказати. Завбачливий був, обережний. Швидше, бойди. готова я дати себе у заставу, а як обманюю, хай жалюгідною смертю загину.